Të gjitha falënderimet dhe lavdëqitat më të plota janë vetëm për Allahun xhallaluhu, Krijuesin e botrave, Zotin e gjithësisë. Përshëndetjet, sallavatet e mira te Zoti xhallaluhu, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, më i zhdëror, Muhamedi alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, ti të, të gjithë besimtarët, të cilët e ndjeqin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuor zyrtarë, të nderuor të pranishëm, do të ndajmë disa minuta dhe çaste para hutbesës së xumës. Në mënyrë të cilit, lejojmë diçka nga libri i Zotit, nga fjalët e pejgamberit ton Allahu sallaatu vesselam, dhe nga mësimet e nxjerrura nga ana e dietarëve, nga këto dy burime të të shenjta të Zotit Te bara kio te Ala. Kemë filluar në disa javë të flasim për një seri zhvillimesh një seri dhe zingjirë të nxarjeve të cilat Zotë i ongjëllë gjelë luhu i ka përmblevë në librin e ti dhe i ka shpjegu e Zotë i ongjëllë të bare këvo të ala në mënirë të qartë, në mënirë të, të dukshme që të ketë parasysh besimtari se njëriju dhëtë këte i kalon dhëtë kalon në për stacionet dhe vençëndrimet të shumta të cilat e bojnë me mëndu e më këthjellët më qartë dhe më, më devotëshëm. Andaj, do të vazhdojmë me lejën e Zotit Gjellegjelluhu që të flasim për zhvillimin e radhës apo ajo e cila duhet të kihet parasysh në një zhvillim tjetër të radhës e që ka të boje me ditën e gjikimit është pika pas logaris dhe kategorive të logarive në ditën e gjikimit Pason një mesele dhe një qështje e cila ka të baj me atëse qëfare rëndon dhe qëfare e bën më të letë pëshore. Pra, ditën e gjikimit njerëzi do të mirën logari duke u vendos vefrat e tyre të në, në pëshore. Dhe kjo është brejtërëtsi se Zoti Gjellegjelluhu. Allahu të bare kjo vëtjara me dhijën e ti e dinë se të gjdo kush ku e ka vendin. Allahu Gjellegjelluhu me pështë atës e shka e ka shkrujt para prakish nga dija e ti e din se filani dhe halani ku e ka në vendin por se nga drejtsia e ti absolute nga dashuria që e ka për drejtsin nga dashuria që e ka për arsvjetimin dhe justifikimin që njëri ju të qëtsohët që kryesat të rehatohet Allahu Gjellegjellu ka caktu mizën ka caktu, caktu mizën Ka caktu kándor, ka caktu peshore me të cilat na mat neve, na i mat punët tona, na i dëshmona to dhe nuk ngelët për robën tjetër përveç të thotë elhamdulillah, falëndërimi i takon Allahut, edhe ai i cili shkon në xhennet, kështu do të thotë, dhe ai i cili do të shkon në xhenem, kështu do të thotë. Andaj Zoti Jon te barek ju te ala në një surët të Kur'anit e cila është surëja e zumer surëja e grupeve të cilat grupe do të logaritën për para Zotit e bare kjo e teala Allahu në ajetin e fundit të ksaj surëja të begatshme Allahu Gjellegjellalu u thot walemma kudhijel emru kër të kryhet logaria kër të kryhet logaria dhe kur të vendosën gjdo kush në vendin e vetë, të gjithë dhe të thonë, u akile alhamdulillah i rabbi lalemin, të gjithë dhe të thonë, si banor të gjennetit, si banor të gjennemi të zotin arujt, kërej dhe të thonë faliminderit dhe lëvdatat qofshin par Allahun zotin e botrave. Parashrojt pëtja, banor i gjennemi që shka mundësi me thanë alhamdulillah, Kur djetë se në azapë nuk thuhet elhamdulillah. Nuk mund të me thonë njeri në azapë elhamdulillah. Por do të thojnë të gjithë për të cfar arsye. Por shkak se do të ashofin edhe do të bindën se kjo ka qenë drejtsia e Zotit Gjelle Gjelalu e cila nuk i ka bohë zulum dikujna asa grimë të më e vogël e e patrejtsis. Adha i do të thotë njeri u kjo puna ime. Kjo është vepra ime jam matë me këtam peshore që ki kanë qenone andaj njeri ju duhet ta këtë parasysh se peshorja dhe mizani zoti gjelalu është për qëfar a ka nevojë Allahu për mizan a ka Allahu gjelalë nevojë për peshore a ka nevojë Allahu të bare kjo e tala menaj matë neve punët a nuk i di hasha ha, i, i pasër është Allahu nga kjo a i din i ka të shkruara edhe pa i pas të shkryuar a i din gjdo kan e di sa ka punu sa meriton ekstumeral por se na nuk rahatomi deri sa ta shof min mizan deri sa ta shof min na në mizan dhe peshore ataj të ndërruar gjë më të li peshoreja zoti gjellë gjellë luhu është që drejtsia të shkon në vend e veçanërrisht veçanërrisht a i cili ka shumë pun të këqia Sikur ti thuaje atij, në edin apo e ki vendin, do të revoltohej. Është do të pranonte. Është do të zemrohej. Andaj Zoti i jo u jë lavdë me zjerja më e pishore. Që ta shef me syrin e vet, ta dëgjon me veshin e vet, ta prek me dorën e vet, së çgjo punën jote. Çgjo veprën jote. Andaj dhe Allahu u jë l'elal hu në Kur'an. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada Allahu subhanu zulum kulkuina s'ka nevoj me vazullom Allahu i dhe l'Jelaluhu kurguina andaj të ndëruar xhamali pe shorja zot i dhe l'Jelaluhu nuk është për nevojën e Zotit por është për nevojën e robit andaj ta duhet largojmë nga nga kokat tona nga s'na e shoh me njerëz të cilët u shkon në vezvese e bojn pyetje her pas here pse ka nevojë për peshorej a du të mimata i pun, a nuk i di, e kështë të mëral, dhe u shkon njërzë dhe cytje të gabuara në kokat e tyre, përsa ajo qka neve duhet të kemi parasishë është me një fjal të shkurt dhe të përmledhur. Mizani i Zotit është për neve, jo për Zotit. Mizani është për neve, për kriesat, për rëbrit, jo për Allahun të bare kjove të ala. A dhe Allahu Gjellegjelluhu në Kur'an ka përmen kështu ajet Në surën nahel, e nëhal E të emrullahi felatës të agjiloh Qështi Allahut ka ardhë e kryer Andoj mos është për ishtoni Dhe për nga mire a.s.s.m. Ga dhe në hadith Allahu Gjelle Gjelluhu E din si cilin Se është banor i gjenejt Da banor i gjenejme Por se kjo di e zoti Gjelle Gjelluhu është për njeri Ndo njerë trishtu se është e trejmbur, e kështë të më radhë. Andaj zotë i unë të bareke vëtjala, ka caktu mizan dhe peshore dhe logari që në fund njëri ju të pranon dhe të miraton dhe tjeti knasht me, me logarien dhe matjen që ja ka po zotë i unë të bareke vëtjala. Pika e radhës, pasi ta kuptojmë se logaria dhe peshoreja është për neve e jo për zotë i njëllë që e lëllu. Allahu te bare kjo e thjara në kam su në gjuhën e Kur'anit dhe në gjuhën e pingamberit të në lejë salatu e selam që egzistojnë disa pun dhe disa vepra të cilat rëndojnë më shumë në ditën e matjes e veprave pra egzistojnë vepra dhe pun të cilat zote i ongjil e gjelelu në i ka mundcu neve dhe në i ka dhanë në ofert neve që Nëse robi i veprona të pun, edhe pse doken të vogla, ato rëndojnë shumë të zotë i unë të bare kjovë të ala. Andoj sot me lejnë e zotë i gjellegjelallu u shkurë timisht, do t'i përmendmi qka rëndon dhe qka peshon më randë ditën e kiametit. Që t'kemi mundësi t'a shfridzojmë ymrin ton, dhe aki ka tona, ditët tona dhe javët tona, që ti rëndon peshorën ditën e kiametit me izën e Zotit Xhelel Xhelalu. Fillimisht duhet ta kuptojm se pika e parë e cila e rëndon peshorën ditën e gjykimit është Ashhadu an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. A do të gjejmë hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Mbrojtja e parë, vepra e parë par, madje edhe e fundit Me ta filloj dhe me ta mbaroj. Me ta hyrën në Islam dhe me ta shpresohet me vdekje. Kjo është vepra me të cilën Zoti i ngjëlël xhalalu e rëndon shumë peshqarın. Pra fjala la ilahe illa allah muhammedur rasulullah oj veprë e djues dhe e zemrës dhe e shoqëruar me vepra të gjymtyrë. Kjo rëndon më shumë ti ditën kur matën veprat. Mirpo këtu duhet ta vëmë një sharrim dhe theksim të vogël, të cilin kanë mundsië njerëz shpesh herme, shpesh harma e ka të çuptua. Cila është ajo? Të nderuar xhamatli, njerëzit janë mësu, më thon, kush thot la ilaha illa allah muhammedur rasulullah, ai ka të sigurt. Dhe kjo fjal nga fillimi deri mbarim o gabeb. Nga fillimi dhe në mbarim është gabim. Por se, realiteti dhe e vërteta e cilë është në Kur'an, dhe në sunetin e pingamberi tonë, ale i salatu e selam, të cilën e kam su zoti, unë gjellë gjellë dhe jam pajtu për këta të gjithë ulematë e muslimanëve, është kështo. Kush e beson me bindje, dhe nuk e prish këtë fjal, me diçka e cilë amunet mu më prish, Atharaya qoftë sigurt një ditë prej ditëve falen e, e Zotit Xhel Xhelaluhu. Dhe jo kush e thot argument argument të fjalës e Zotit Xhel Xhelaluhu në surën El Munafiqun ku ka thënë Allahu Tebareke ve Teala ti të erdhën o Muhammed alayhi salatu vesselam munafika. Erdhën munafikat hipokritët dhe të thën ti kështu: Ne shehdo annaka rasulullah do shohin se je i dërguar i Allahut. Pra ata ndër hipokritë dëi than Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dëshmojmë se ti je i dërguar i Allahut. Kjo çfarë do më thon? Se ata Allahu pasi i çuyti hipokrit, tha, "Than ti je i dërguar i Allahut." E atyra nuk u pranohet kjo. Nuk u pranohet atyra që thon la ilahe illallah. Ata e thon, po kanë hipokrizinë në zemër. Andaj, fjallë ala ilahe illallah Me hipokrizi Dhe me jo sinceritet Dhe jo me besnikri Dhe jo me përkushtim dhe besnikri Dhe dhe vëshmorin këtë fjallë Nuk banë Nuk bëhat kabul të Allahu Tëbareke Andaj, pengamiri Jonë alai salatu e selam Këdhën në hadith Inna Allah e se ju khalis u regjulem min ummeti Alar u s'il khala i qiyo me l'qiyama Këdhën pengamiri Jonë alai salatu e selam Allahu dhët a shpëton një robë Nga umeti jem Para kitë njërzve Dite në gjëkimit Një robë dhë Dhët vjen dite në gjëkimit nga umeti Muhammedit alaihi salatu e selam Dhët a shpëton Allahu gjellë gjelaluhu Tët për nga mirë alaihi salatu e selam Fa janë shuru Alaihi tisaten vë tis, tisaine Sigillen Tët për nga mirë alaihi salatu e selam Allahu jajep për para në peshore Nadhët e nanë regjistra të gjitha i ka të grumbulluara dhe të regjistruara me, me veprat e liga thot për nga mirale i salatu e selam 99 regjistra i ka të gjitha të regjistruara me veprat liga thot për nga mirale i salatu e selam kullu si gjillim mithllumet dilbasar gjdo regjistr i cili i prezentohet Këti njeri u të nadhët e non Pra plaka Të regjistruar a veprat Gjdo regjistrë të të pingamberi Ale i Saratu e Selam Sa i shefshini i gjatë I shkruar me Me reshtat të gabimeve të ti Dhe i thëtë Allahu Gjelle Gjelalu E tun kirumin hada shëjën E dhalem e kete ke, ke betil Hafi dhune A mohon diçkan nga këtë regjistra Kjo është drecësia Zotit Gjellil Gjellaluhu E të më kiru shejen A më honti diçka fiksaj Pasaj dhe të Allahu Gjellil Gjellaluhu A valemek Ketebe ti el hafidhun Mësë ka shkrujt dikush gabim Për e aty në çka unë ju kumë thanë me shkrujt Kjo është drecësia Zotit Tebare Kjove Teala Neve kemi nevoj shumë me një of Zotin që, qashtu Qështë në kamësu Allahu në Kur'an Allahu Gjellal e nëzirë një rabë me 99 registrat të gjata sa shesiri me gabim me plot me gjunahe plot me rëshqitje plot dhe i thotë Allah u gjellëvala a ka këtu gabim diqka nga se janë boshom pasa i thotë këta qka i kam detiru me shkrujt dhe i kam autorizu me shkrujt a mës të kanë boshulom diqka me dhaqet e mi a mës të kanë boshulom feje kuluja rab La Për një kullu laja Tho di ozë Ketë mija të këkan As një vej përskan e dikuj tjetëm As e babës, as e nanës Tu atë vetëm As e djalit, as e rajzës Tu atë vetëm As e këjshijës As e as kujt për e mizhvetu Tu atë ad vetëm Adhe të Allah u gjellohala Mës u ka përzikë të diqka Mës të ka vozu dhe më dikush diqka Nga se sot është dita e Thimit zulumave, ata nuk te takon me bo zulum Thët, jo, Zot Atëherë Thët, për nga mërë a.s. Fejekullu e felek e udhërun Atëherë i thët, Allahu Gjelle Gjelalu A mund është mi justifikutisi Akidën i arsije Shumë gjunahe Allahu Gjelle Thët, akidën i arsije Se na shumë mirët ke në bo tije E së zdo shështu me në bo keqë Jo që na i ki bo keq neve se se na dëmton neve, po ti ki bo keq vetës e neve së na kinguë. Andaj thëtë Allahu u gjellu ala, a ki në një justifikim? Që që justifikon këto? Feja kulu laj aropë. Thotë, jozë, s'kam justifikim. Këtë mirat i këm posë, gjuna e këm bo. Këtë mirat i këm posë, e këm mënije, urdin tanë edhe ndalesen tanë, e këm shkelë. Shku më posë vakësi më ka një angazhu me, me punë ma të rëndësishme E ku ka ma të rëndësishme se Zoti ju në gjellë gjellë lëhu A mon është ti të një punës më i thonë kjo ma rëndësishme Se urdi Zotit tanë Se urdi Allah u gjellë gjellë lëhu Qka do kofta jo? Qka do kofta? Qka të shkoj e mendja të tijë Dhe qka i ka shku mendja dikuj ndë një her Që mundet më ka në ma e rëndësishme se Zoti vet Tani nuk peshon si justifikim Që mundet më Tha jo, Zot, s'kam justifikim. A të rritha Allahu të barek jo vë të ala, të të pengamir a.s. fa ja kulu bëla. A të rritha Allahu gjellë gjellë u, gjithë sësi, na të kënë haru të justifikimi. A në shikoh Allahu gjellë gjellë në nga drecësia e ti, robit i a prezenton punët dhe i thot, a ki arsije, s'kam arsije. Ki e ka haru arsijën Nga, nga bara e gjurave Allah u gjelë dhe Nata kënë arruj të arsia Bela, gjithë sësi Adar dhe Allah u të barë i kjove të jala Tite na e kinje të mirë Fe innehu la dhulme alejke ljome Tite na një vej për të mirë E na e provojna E ndjernë në peshor Allah u edhin Po kirobi të shofe Adar i thëtë Allah u gjelë dhe E kinje të mirë Ta provojna mos pi, pi rëndonë Andaj nga elisunejtë dhe gjemati është besimi se Se peshorja e ditës e gjikimit i ka Dihon Një an dhe ana tjetër Me një an vendosën një parvepra Dhe nga ana tjetër një palvepra tjera Cële të rëndoje që ajo me që ta gjikohet robi Dhe me që ta e mërë vendimin e ekzekutivit të funqëm Tha la u gjellual e ki një vepër të mirë E nëzboj nëzullumë adar rasul pejgamberi alayhi salatu wa salam fa tukhraj bi taqa fa eshedu an la ilaha illa allah wa eshedu anna muhammeda rasul allah adar allah jalla wal azim e calcioj pejgames alayhi salatu wa salam bi taqa bi taqa e thoj nje plak e vogel e cila pordorat per per njoftim kush je ti çku ha Në nuk të ta qëjmë letër njoftim, mos të i përzijët dikush. Një plak e vogël me të cilën është, është njoft kënjerime me një identitet të caktuar. Atari, thotë për nga mërë a.s. E nëzherin këtë plak, përbër plakave të tjera. Në të është shkruar, thot, e shkruar, thotë për nga mërë a.s. E shhedu e në la ilaha illa Allah, wa e shhedu e në Muhammed e Rasulullah, unë e dëshmoj a dëshmoj jo e tham dëshmoj me bingje dhe nuk kam dyshim në zemër dhe nuk kum ka hyje as një kanëter i cili e prishket fjalë të madhe nga shirku dhe padrejtësia e shkelis e hakëve të Zotit Gjelle Gjelalu e shedu en la ilaha illallah o enne Muhammed e Resulullah dhe se Muhammed jo është robë dhe i dërguar i ti djetartë kanë thanë Kjo është vepra më rënditën e kiametit Kjo është e pare cila rëndonë ditën e kiametit Madje, mos me qenë kjo vepor Ski shpresu asë një musliman ditë gjikimit Se s'ka musliman që s'ka gabime Nuk ka musliman që s'ka gabime Andaj zotë i unë të bare kjo vëtër në surën el-enam Ezbriti një ajet i cili tronditi zahabët Ezbriti një ajet ku tha Allah u të bare kjo vëtërra e ledhine lem jelbisu imanahum bi dhulmin, ulaike le humul emnu ve ulaike humul muhtedun. Tha Allah u gjele gjele në surën e len am, ata të cilat se kanë përzi imanin e tëre me zullum. Ata janë të sigurt dhe ata janë të të uzuar në rrugën e drejtë. Ardhen me këtë ajetë sahabët e për nga Merit Alei Salatu e Selam, tepe nga meja lehi sallat e sallam, te gjunjezuar. Tha nja rasur Allah, shkoj puna jo në huqë. Tha në qka puna? Tha shkoj puna jo në huqë. Na të gjithu shkatruam. Tha të shka është puna? Tha të ka zbrit një ajet i cilin nuk në kalon shpresa. Tha cili ajet, tha ajeti Zoti Gjelle Gjelalu, u kështu dhe kështu. Ata të cilët imanin se kam përzime zullumë. Tani vëndoja mengen kësaj fjallet të sahabëve, ku thënë sahabët, ja Rasul Allah, o ejjunalëm javlim, e cili për neve s'ka bozullum, ja Rasul Allah. Pra s'ka mundësi robi pa zullum, s'ka robi mundësi pa një takësir, pa një rëshitje, edhe pa dasht, ajo zullum, ta cili për neve ka me pështu, thë e keni këtë shkuptu ajetin. Ajetin nuk fletë për zullumin e gjunaheve, për fletë për zullumin e shirkut. Allahu Gjelle Gjelalu në gjuhë në Luqmanit a.s.s. ka thonë kështu Ja bunej jelatu shirik billahi in në shirke lë dhulmun adhim O biri jemë mësiban shirka Allahut shirku është zulumi madhë ka thonë kjo me këta kjo me këta pra zulumi këta jetë o shirku në Allahu Gjelle Gjelalu andaj dhe pra e par e cila e rëndon ditën e gjikimit pëshoren të lash është dëshmija me bindje, pa lëkundje, me devotshmëri të zemrës, me devotshmëri të djues, me manifestim të veprave në praktik se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu xhel xelalu, lesem uamedios, oh Rabb, dhe i dërguari i fundit i Ti na, alay salatu wassalam. Kjo është vepra e parë me të cilën rëndohet peshqoria dita pra e gjykimit vepra e dytë me të cilën rëndohet peshorja është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë kështu dhe imam buhariu ai i cili e ka përmbledh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka nisë me një hadith dhe e ka përfunduar me një hadith hadithi me të cilën ka nisë Ketë libur të madhe, ku na themi sot ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, këta e kanë mledhë dikush. Dhe prej atyre që mos shumë ti, janë pajtu me ti se që ki libur, e ka fjallën e sakt për nga mberi të aleyhi sallatë të selam, është libri i Muhammed ibn Ismail, el ju'fi el bukharit, rahmetullahi aleyhi, më shira dhe pasje e zoti qovën bita. Ketë libur e ka hapë me një Ka thonë bëjnë nga meri a.s. Inëm e l'a'malu bin një jetë Veprat janë si pas një jetët Veprat janë si pas një jetët Po veprat e mira janë si pas një jetët Dhe e ka përfundu këta me Me cilin hadith Me hadith në të cilin na e kemi sot Oshë vepra e cila rëndon ditën në gjikimit Ka thonë bëjnë nga meri a.s. Kelimetani Khafife tani alëllisani Thakile tani filmizani Habibe tani ilerrohmani Ka thamë për nga meri sallallahu alaihi sallam Dë fjalë të leta përgjuhën Dë fjalë të leta përgjuhën Të, le të, të dashurat e zotë i unë të bare kjo e të ala Të dashurat e zotë i unë të bare kjo e të ala Dërsa këtu e ka thamë dhe një fjalë të madhe Ka thamë për nga meri sallallahu alaihi sallam thëkile të një fillë mizën, rëndojnë shumë mizën, andaj të Allahun nuk shkohet që shmendojnë anë, qëka e mendojnë anë të ranë, zdo me thanë sa tje ranë, dhe qëka e mendojnë anë të letë, zdo me thanë sa tje është letë, andaj fejja e Zotë i Gjellë Gjellëlu nuk është gjithmonë në mendë të tonë, por është me ata qëka e donë Allahu i Gjellë Gjellëlu, apo? Apo? na dë njëherë mendojna se që ki ka me fitu ma shumë, pëse o ka djërësit ma shumë, këlla kërëse si edhe mendojna dë njëherë se të kërës ka bo kur gja në sytë tonë për të alohu gjelo ka bo shumë andaj, mos të gjikojmë dhe mos të marim vendime nga trurë i onë për të alohim shpadën e Zotit me na të regua të alohim për nga mberin sallallalliselle me na të regua të alohim për nga mberi sallallalliselle me na t rëndojnë shumë në, në peshore. Cilat janë ata? Dhe fjallë. Subhan Allahi l'Azhim, Subhan Allahi vebi hamdi. I marë është Allahu, i pasër nga të metat, me cilësi të larta, adhim. Shumë i marë dhe i pasër nga të metat. Allahu s'ka të metat. Zdoj e metë që ka munët me qëku në dërmen, a i nuk e ka. Madje kanë thënë djetarët, edhe atë të metë që ka nga nuk e dina që ka mundësi me nga i leghu aparat i menjës që që kjo mangësi o dhesë o, o është e metë, Allah është i pasër. A dhe ka thënë Allahu Gjellegjela Subhanëllahi El Adhim i madh i patë meta s'ka të meta zotë i unë Gjell Gjellegjela Eluhu dhe pasaj ka thënë Subhanëllahi Wabi Hamdihi dhe i madh është Allahu dhe dhe falëndërimët E i takonin aty. Dhe çdo vepër bëhet me mirësinë e tij, me, ti, me falënderimin e fundit për ta. Kjo është vepra e ditë të cilën e ka përmendën pejgamberi alay salatu selam, etilaron don shumë në peshore. Andaj fryzoje. Andaj tha alay salatu selam hafifetan, shumë leta me don, adhim, janë. Provojë me thon subhanallahu lazim. Jan të leta teknikisht. Po janë trana me vol karakter këta. Me paskon shumë let i shepa njërës të thonë vazhdimisht subhanallah, subhanallah i ladhim. Por janë këto teknikisht të leta, por ka thonë të leta se slip shumë punë, një levizje e vogët, subhanallah. Thuët i madhështë Allah, nërsa njërës i sotë shka thonë kër t'ju bejen një telashe. Ha? O familjen, o di kanë prej nderit, o di kanë prej fjalëve t'liga, o fëndu se për shërru se duke unë mundu me jafla dit vetës ha, sikletin e për nga mirë a.s.w. e, e për se mësme thonë subhanë Allah i madhështë Allah andaj Allahu në gjellë gjellë në mëson që edhe në falëndërimet në begative, edhe në musibete me falëndëru Allahu në gjellë gjellë dhe kjo edhe të son dhe e randon në peshorën dhe e randon në peshorën andaj teknikisht janë të leta në mënyrë të levizjes në mënyrë të levizjes janë të leta por janë tranë të Allahu të bare kjo vëtë jala. Kjo është vepra e dytë, e cilë e rëndon pëshorën ditë në gjikimit. Vepra e tretë, e cilë e rëndon pëshorën ditë në gjikimit, është edhe ajo e cilë e ka thamë për nga mbire ale i salatu e selam, se nëse njeri ju irin gati kësaj vepre, mërshë për blimë të matë dhe Allahu të bare kjo vëtë jala. Dhe ajo është edhikru dubur as-salat, ka thamë për nga m dhikri përmendi Allahut pas gjdo namazi ha pas gjdo namazi pro masit jipët selam me përmendi Allahut njëlle gjelalu ka nërë dy transmetime transmetimi njëri cili punohet me da është 33 33, 33, 33 dhe është transmetimi tjetër nga dhejet nga dhejet varsish nga nga vullnetet dhe dëmbelia njeriut ka thamë bën nga mire ale i salatu e seramë Ska vepër e cilë arëndonë më shumë se sa, kjo vepër Pra me e përmendë Allahu në gjellë gjellë uhu Pas kërirjes të farzit më të madhë dhe është namazin Pra masit asës namazin Pëllqejet me thanë tre are stagfirullah Pas taj, pas taj është dhikri në Allahu në gjellë gjellë uhu Subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber deri na në fund Andaj, kjo lidhët me të parën Mirpo e e dyta është më më shpin, më pul, në përgjithësi në shpinë, në pun, kudo që të gjendesh, me thon Subhanallahu elazim, Subhanallahu elazim. Dorsa kjo, kjo ka të bëjë me një vend të veçantë dhe është pas namazit, me përmendje Allahun te barekuhu te ala. Vepra e katërt me të cilën rëndohet peshora ditën e gjykimit është një vepër të cilën njerëzit e anashkalojnë dhe nuk ja shohin se është vepër e madhe, madje kanë thënë disa dietarë edhe ata çka e gëzojnë këtë vepër ju mungon shpeshher një jeti. Ketë veprën e fundit dhe me këta e përfundojna, vepra të cilën e ka përmenë për e cilë e rëndon pëshorën shumë, deri sa e ka krahasu me një vepr të madhe të, të i badeteve. Kanë thënë në disa djetarë, shumë njerë nuk e shofin i badet, e shumë ata qka e bojnë nuk kanë një jet. Pra një numër i vogëllë i njerëzve e shofin vepr të mirë, dhe presin shpor blim për atë vepër, cila është ajo? E kanë pytë për nga merin, ale i salatu vë selam, i kanë thanë, ja Rasul Allah, cila është vepra më rëndu se në, në mizan, dhe nëse e shifë në ketë pytjet sahabët, e qëka që ljudon, se sahabët e kanë kuptu një mesele, të Allah nuk fitohet duke u njërësitë shumë, duke u raskapitë shumë, kënë përgjithsi, dërsa në mënyrë të veçantë, Allahu dhe lloja ban qabul me pak. Allahu do ban qabul me pak me sinqeritet të madh. Allahu ban andaj të pejgamberi sallallahu aleyhi dhe as mundëh tjetër. Allahu e don një punë pak të vazhdueshme. Jo vrrull të ndal, ndalur, të pezullum. Allahu don ndoshta pak por të jetë e vazhdueshme, të ban qabul Allahu me pak. Kjo vepër është e madhe e duhet të shofë mësit madhe dhe ajë cili e gëzon me e boni jetin me prish përblim ajë cili se gëzon këtë vepër me e lutë Allahun me furnizue cila është kjo i thamë për nga mirit a lehi sallatës selam ja rasullallah cila është vepra më madhe që rëndon në ditën e gjikimit në një aditë tjetër ja rasullallah cila vepër në banë më, më rinjallë me ty bashk nga tyje qa dha për nga mirit a lehi sallatës selam thë vepra më e ranë ditën e gjykimit në peshore cilë ashtë husnul huluk, s'jelja e mirë, edukata e mirë, s'jelja e mirë dhe raporti i mirë dhe vyrtytët e mira dhe mbatja e lidhjeve të mira me njërës, ka thombe nga mirë a.s. e ranën në peshorem. Në një trasmetim tjetër se në ka trasmetu e Budahudi dhe tërimiriju, ka thonë për nga meri a.s. Do të amër shpërblimin e ati i cili, kënjëri i cili, ka sjelën e mirë, ka raportin e mirë, ka dignitetin e dhardë, ka thonë për nga meri a.s. Do të ranonë si a i cili vazhdimish ka falë namaznate dhe vazhdimish ka agjeru na file. Jo, Ramazanit, na file ka agjeru. Ta në tejte, apo një ditë po një ditë jo. Këj ka agjeru, këj tjetëri s'ka agjeru qështu. A asu ka falë natën, por e ka voj bon një vej për me të cilën ja ka arrit. Kanë thonë shumë djetarë, ka thonë Pëngamberi Alehi Salatë të Selam, kër e ka përmenë agjeru si dhe atë që ka falët natën, e ka pasë veç me nga ilustru për ndryshë kjo më naltë. Për ndryshë kjo manalt, më naltë. Me argumentin tjetër të hadithit Pëngamberi Alehi Salatë të Selam, Kuri ka ndonë pëngamberit Alehi Salatu Selam Ja Rasulullah, ditë gjikimit, mangat, ka në ki Ka thonë kushe ka sielën si, si temën Kushe ka sielën si, si temën Anda s'mjafton vetën mecenin musliman S'mjafton vetën me kryje dhe rritin fetar Por duhet me i njësua dhe në sielet pëngamberit Alehi Salatu Selam Anda kjo rëndonë shumë E shumë jeshtë nuk e shofin që kjo rëndonë Shumë jeshtë nuk e shofin që kjo rëndonë ndërsa Zotë i unë gjellë e gjellalu, në Kur'an nuk e ka lafdrupe nga mberin ale i salatu vëtë seraf, me dë një cilëci, përvecë se në surën El Kalem, surja cila fillon me nun, o El Kalem i vema jeshtoron, nun, pasha lapsin me të cilin shkruajnë. Shkruan e njërë së këtë mesele, Allahu gjellua e thëtë. Shkruan e së këtë mesele se shumë e madhë është. Qëka i ka thënë për nga merit, a.s. Wa innekele ala khullukin adhim, ka thënë ti e ki një vërtit, një edukat shumë të naltë, ka në thënë djetarët qështohë, lipe Kur'anin për fillim, derin fund, dhe gjenje ku Allahu gjelle gjelalu e ka lafdru për nga merin, a.s. me ditë qëka tjetër. E ka lafdru veç me një vend, në surën Ali Imranë, Ku Allahu dhe jallaluhu ja ka tregu burimin e çesoj së sjellën në surën En-Nun. El-Qalam, në surën Al-Imran ka lavdruar, por e ka tregu burimin e kësaj. Ka thënë Allahu dhe jallaluhu fe bima rahmetin min Allah li enta lahum. Ja ka përmendën njëjtën me burim. Këtë e ka përmendë me me ngritje. Ka thënë Allahu dhe jallaluhu në surën Al-Imran, min rahmeti Allahut E boj but me njerëz. Walaw kunta fazzan qaliz al-qalb lam fazzu min hawlik. Me pashen i vrazh dhe zemër ngurt kur kush ti ke dash. A mundi me para më duket pejgamberi i madh Muhammedin alayhi salatu wassalam me sjellët lig hasha. Me fjalë tkëjia hasha zoti na lut. Allahynese ne do na meran dupe shorën, ditën e peshorës kur neve na matën veprat ta randojnë apak edhe me sile të mira, ta randojnë apak edhe me vyrtytët mira, me lidhjet mira, me mërdonjët mira, me njërëz, me fjalë të mira nda njërëzve kështë të më radhë. Elus mi Zotin tonë të bare kjovë të arë, që Allah u gjellë gjellë u të randonë pëshorët tona ditë në gjikimin me vepratë të mira. Elus mi Allah unë të bare kjovë të arë, që Allah u gjellë gjellë të arë, që Allah u gjellë gjellë në mundëson që të bajna vepratë mira në këtë dunja الوسمي الله تبارك وتعالى تزوتيون جل جلاله تنستوليس ممرالين افيغانبيريتون صلى الله عليه وسلم الوسمي الله جل جلاله الله تبارك وتعالى مسلمات كوديتشان الله تنديهمان يتيمات المسلمانو الله تيمبولان فقارات الله تيباسوران باسانيت الله تيبانتا جيمر ده بويار اقولو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين